Efeslilərə Məktub Üçüncü Fəsil Mən, Paul, siz başqa millətlərdən olanlar uğrunda Məsih İsa'nın məhbusuyam. Eşitdiyiniz kimi, Allahın sizin üçün mənə verdiyi lütfü sizə çatdırmaq vəzifəsini daşıyıram. Yuxarıda qısaca yazdığım kimi, Allah sirri mənə vəh vasitəsilə bildirdi. Yazdıqlarımı oxuyanda Məsihim bu sirrini necə dərk etdiyimi anlaya bilərsiz. Bu sir əvvəlki nəsillərin dövründə pəşər övlatlarına açıq bildirilməmişdir. İndi isə Məsihim müqəddəs həvarilərinə və peyğəmbərlərinə ruh vasitəsilə açılmışdır. Sir budur ki, başqa millətlər də müjdə vasitəsilə Məsih İsa'da eyni ilsin ortağı, eyni bədənin üzvü və eyni vədin şərikidir. Allah qüdrətli fəaliyyəti ilə lütfünü mənə verdi. Buna əsasən müjdəni yaymaq üçün xidmətçi oldum. Bütün müqəddəslərdən ən dəyərsiziyəm. Lakin Allah mənə bu lütfi verdi ki, Məsihin ağla sığmaz zənginliyi ilə bağlı müjdəni millətlərə yayım və hər şeyi yaradan Allah da Əzəldən bəri sirr olaraq saxlanan niyyətinin nə olduğunu bütün insanlara izah edin. Belə ki, Allahın çox cəhətli hikməti indi imanlılar cəmiyyəti vasitəsilə səmadakı başçılara və hakimlərə bildirilsin. Bu, Allahın əzəldən bəri qurduğu və Rəbbimiz Məsih İsa vasitəsilə yerinə yetirdiyi məqsədinə görə oldu. Məsihdə və məsihə olan iman vasitəsilə Allaha cəsarət və etibar ilə yaxınlaşa bilirik. Buna görə xaiş edirəm ki, mənim sizin üçün çəkdiyim əziyyətlərdən ötürü ruhdan düşməyin. Bu, sizə izzət gətirir. Buna görə göylərdə və yeryüzündə hər ailəyə ad verən atanın qarşısında diz çökürəm ki, o, izzətinin zənginliyinə görə öz ruhu vasitəsilə sizi daxili varlığınızda qüvvə ilə möhkəmləndirsin və Məsih iman vasitəsilə ürəklərinizdə yaşasın. Siz də məhəbbətdə kök salıb təməl qoyasınız. Belə ki, bütün müqəddəslərlə birlikdə Məsihin məhəbbətinin nə qədər geniş, uzun, uca və dərin olduğunu başa düşməyə, hər dərrakədən üstün olan bu məhəbbəti dərk etməyə gücünüz çatsın. Beləliklə, siz Allahın bütövlüyündə bütöv olasınız. Bizdə fəaliyyət göstərən qüdrətlə istədiyimiz, yaxud düşündüyümüz hər şeydən daha artıqını etməyə qadır olan Allaha, imanlılar cəmiyyətində və Məsih İsa'da izzət bütün nəsillər boyunca əbədi olsun. Amin.